Bon dia i també bona vesperada. Benvingut a La Ciència de Cada Dia, un espai de Cabilo Radio en el que intentem explicar diferents fets de la vida quotidiana en base a les lleis científiques que els fonamenten. El que pretenem és apropar la ciència a tots vosaltres, perquè veieu que molts aspectes d'ella estan en la majoria d'actes i objectes que utilitzem cada dia. Jo soc Pere i si aguanteu, vos acompanyaré durant uns minuts. Intentaré ser breu però sense deixar-me cap cosa per explicar. Del que vull parlar avui és d'un fenomen ja habitual, però en veritat extraordinari. El vol dels avions. La pregunta que ens fem avui és, per què els avions o espardals poden volar? En veritat, el que explicarem és el fonament físic pel qual els avions es poden mantenir planejant en l'aire, perquè tota la física implicada en el vol resultaria massa complicada i llarga de contar. I en antalgrà, el motiu pel qual els avions es sustenten en l'aire és per l'anomenat Efecte Venturi. L'efecte Venturi consisteix en que un fluït en moviment dins d'una tuberia disminuïs la seua pressió quan augmenta la seua velocitat després de passar per una zona amb una menor secció. Podeu veure un esquema de l'efecte Venturi en la part dreta de la imatge que acompanya aquesta entrada en la web. És a dir, suposant que tenim una tuberia per la qual circula aigua a una determinada pressió, a dos bars de pressió, per dir una cifra. Si en un tros la tuberia es fa més estreta, l'aigua en eixe punt haurà de circular amb major velocitat per una qüestió física que no augmentarem ara. Però bé, justament a això, eixe augment de velocitat, farà que en eixe mateix tros la pressió baixa. Eh? A 1,7 bars, per dir alguna cosa. Doncs bé, això és l'efecte venturi. Però clar, podreu pensar, i on estan les tuberies en els avions? I sí, teniu raó. El cas és que l'efecte Venturi és una explicació concreta del conegut com principi o equació de Bernoulli per al cas del moviment del fluid per dins d'una tuberia. Però com que resulta molt fàcil de definir, he preferit usar l'efecte Venturi com a explicació, encara que no siga totalment exacta. Aleshores, dèiem que l'efecte Venturi és una disminució de la pressió d'un fluid quan augmenta la seua velocitat. I bé, quin és el fluid que circula al voltant d'un avió? L'aire. I què és el que provoca l'augment de la velocitat de l'aire en una part dels avions? Pues el causant és la forma de les ales. Si poseu un poc d'imaginació, o simplement mirant l'esquema que hi ha a la part esquerra de la imatge en la web, sabreu que les ales dels avions o d'espardals són, diguem, planes per baix i amb una forma convexa per la part de dalt. Aquesta forma convexa fa que augmenti la velocitat de l'aire que circula per la part superior de l'ala i, per tant, segons l'efecte Venturi, que disminuisca la pressió en aquesta part de dalt de les ales. D'aquesta manera, com que relativament es fa més pressió en la part de baix de les ales que en la part de dalt, aquestes experimentaran una espenta cap amunt. No? És com si tenim una pressió major per baix, doncs és com si espentàrem per amunt. Per tant, per aquesta diferència de pressió, la i el pardal es podran sustentar en l'aire. Espero que s'hagi entès, perquè la veritat és que sense cap dibuix resulta un poc complicat d'explicar. Joc partida! Pròxima avrè, a Camilo Radio! Un país de cançons. Un nou programa de Camilo Radio. Una tertúlia amb la música. Bueno, mala cara. Alevinga. Radio y allí estaremos próximamente. Hola de nuevo. Continuemos así en la ciencia de cada día amén nuestro tema de hoy, el efecto Venturi y la su influencia en la sustentación del avión sobre Espardales. Però ara comentarem altres aspectes en els que també influeix l'Efecte Venturi. Un d'ells podria ser el conegut com a gol olímpic. Per als no aficionats al futbol, aquest gol batejat amb un nom particular és aquell que es marca directament en una treta de corne. És a dir, el futbolista colpeja el baló en direcció a l'àrea, però aquest descriu una paràbola en l'aire, canvia de direcció i es clava dins de la porteria. Al cap i a la fi, es tracta de fer que el valor agafe efecte no? i canvi de direcció. Però, i per què agafe i s'efecte? Perquè, si l'hem colpejat en una direcció, canvia. La raó està en fer que el valor gire, que, que vagi a pegar amb voltes, mentre es va per l'aire. En paraules tècniques, l'hem de pegar amb rosca. Al fer que el valor gire i pegue voltes mentre descriu la seva trajectòria, el que fem és que la velocitat relativa de l'aire a cada banda del valor siga diferent. Així, en una part, l'aire circula en contra del gir del valor, mentre que en l'altra banda, l'aire va a favor del gir del valor. Per tant, com que la velocitat relativa de l'aire és diferent a banda i banda del valor, la pressió també serà diferent, per l'efecte venturi. És a dir, el valor, com que hi ha una diferència de pressió, anirà desviant-se en la direcció on la pressió és menor o on l'aire circula a major velocitat. Igual resulta un poc difícil de visualitzar ara de primeres, però si feu un exercici d'imaginació i penseu en el valor girant, en quin és el costat on l'aire circula a favor del gir del valor, el futbolers, sobretot, veureu com és justament cap a costat que té una velocitat relativament major cap on es desvia el valor quan el colpegem amb rosca. Hi ha molt més fenòmens que es poden explicar per l'Efecte Venturi, però se'ls faria de nit si es podrem explicar-los tots. Si voleu que conté algun més, podeu deixar algun comentari en la web, o si teniu algun dubte, també podeu deixar algun comentari, i tractaré d'explicar el que hagi quedat en l'aire. I res més, bon dia o bona vespre a tots. els veiem d'ací un mes.